За расите. На една утрена разходка се повдигна въпросът за расите. Учителя каза. Има седем раси. Всяка раса се отличава с нещо особено. В черната раса преобладава чувството. Някога черната раса е била на върха на своето развитие. Тогава черните хора са били интелигентни, а не както сега. Грехът за първи път се явява в черната раса. Сегашните негри са изродени потомци на своите деди. Атлантската раса, това са били много груби хора, на насилието, на силата. Жълтата раса и американските индианци са потомци на атлантската раса. Жълтата раса се отличава с силно развити скули. Черната раса се отличава с дебели устни. Американските индианци се отличават с добре развита мускулна система. Те са много енергични. Бялата раса се отличава с хубаво закръглено чело. Източните народи имат въображение, а западните аналитичен ум. У англосаксонските народи преобладава мъжкият елемент, у славяните и у латинските народи женският. Бялата раса е раса на ума. А шестата раса, която иде, ще бъде раса на братството и на любовта.